szerencséje van ennek az ördögnek, mondta Drexler, miután hughes együtt visszatért az eredménytelen hajszáról. A tenger part felé menekült, szólt Hughes mogorván, és nyomtalanul eltűnt a sziklák között. Megfoghatatlan szerencséje van ennek a gazembernek. Szinte csodával határos, hogy egyetlen golyó sem találta. Néhány szóval elmondtam a szobában történteket. Természetesen az állat lerántását hangsúlyoztam legjobban. Drexler elképedve nézett rám. – Tehát, úgy gondolja, hogy teljesen ismeretlen ember rejtőzött az állat mögött? – kérdezte. – Úgy van, válaszoltam határozottan. – Nem emlékszem, hogy is láttam már ennek az embernek az arcát? – Bizonyos, hogy nem Barners volt? – kérdezte a vizsgálóbíró hitetlenkedve. – Vállat vontam. – Egészen bizonyos, mondtam kicsi bosszankodva. – Még soha sem láttam az előtt. – Alkalmasint, mégiscsak tévedsz – szólt közbeszinte kinyilatkoztatásként Hughes. Mit akarsz ezzel mondani? – kérdeztem idegesen. – Ne beszélj félmondatokba. Miért mondtad azt, hogy tévedek? A detektív azonban nem válaszolt. Úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdésemet. Makacsul bámult maga elé. Évfél felé járt az idő, amikor kiléptem Ellen szobájából. Drexler a betegnél maradt, így elmehettem néhány percre a a saját szobájában fektettem le és nyugtatót adtam neki. Szegény lányt annyira megviselték az események, hogy aggódni kezdtem érte. Ezek a borzalmak egy férfi idegeit is alaposan próbára tették volna. Eltökélt szándékom volt, hogy a déli vonattal mindenképpen utazunk. Elgondolkozva ballaktam végig a folyosón, és szinte gépiesen mentem föl az emeletre. A könyvtárszobából beszédet hallottam. Habozva álltam meg a küszöbön. Nem szokásom hallgatózni, de most akaratlanul is fülelni kezdtem. Eleinte csak egyes hangfoszlányokat különböztettem meg. Több mint öt éve ennek, de Fénydoktor bizonyára emlékszik még az esetre, mondta valaki. Első pillanatban nem ismertem meg a hangot, amely annyira elhalkult hirtelen, hogy a szavakat nem tudtam kivenni. Kopogtattam, és a választ meg sem várva penyitottam a szobába. Archibald Wraith és Hughes voltak a szobában. – Jó, hogy jössz! – mondta a detektív. – Azt hiszem, elérkeztünk a színjáték utolsó fölvonásához. – Néhány a szakmádba vágó kérdésem volna hozzád. – Parancsol, mondtam készségesen. – Mennyi idő a gyógyul meg a levágott új? – Beletelik néhány hónap, míg teljesen beforrasebb – Válaszolta. Tehát semmi esetre nem indokolt, hogy valaki évekig kötést viselje rajta? Csodálkozva néztem a detektívre. – Erre is lehet példa – válaszoltam kis gondolkodás után – esetleg hiúságból. – Értem – bólintott Hughes. – Mi a véleményed arról, hogy valakinek levágják a félúját, és évek múlva újra megnő? Szóval nyoma sem látszik a műtétnek? – elmosolyodtam. – Ilyesmi sajnos még nem fordult elő. Az embernek természetesen van regeneráló képessége, de ez nem terjed odáig, hogy a levágott új kinőjön. Azt hiszem, most már méltóságodat is meggyőztem, fordott Hughes a lord felé, aki szótlanul hallgatta beszélgetésünket. Archibald Wrayt bólintott. Kénytelen vagyok elhinni, mert csodák végeredményben nem történnek, de még mindig előfordulhat az az eset, hogy ön rosszul látta fiatal barátom. Ezt az esetet bátran kihagyhatjuk, mondta Hughes határozottan. A lord azonban még mindig nem volt teljesen meggyőzve, és a fejét csóválta. Nem tudom elképzelni, hogy valaki ennyire tökéletes maszkot tudjon készíteni. Hughes úr ugyanis azt állítja, hogy Archibald Wraith nem fejezhette be a szavait, mert az ajtót hirtelen felrántották, és Peters jelent meg a küszöbön. Az arca rendkívül dúltnak látszott, alig állt a lábán. – Mi történt? – kérdezte Hughes felugorva. – Hétom van itt. Valami szerencsétlenség történt a parton, liegte az öreginas. A titkár urat, meggyilkolták. Hilton találta meg a sziklák közelében. Azt mondja, hogy véletlenül botlott bele a testbe, mikor hálóit a bárkához vitte. Éppen éjszakai halászatra készült. Archibald Reid arca halásápat lett. Szegény fiú, suttogta, az életét áldozta értük. Este elkeseredetten panaszkodott, hogy Ellen ő gyanúsítja. Elhatározta, hogy éjszaka örködni fog, és most ő is áldozatul esett. – Induljunk – mondta Hugh rekedten. Péter, gondoskodjék lámpáról! Hilton a földszinti folyosón várakozott ránk. Hallgatagon indultunk el. Csak Hughes kérdezett Hiltontól valamit. A hatalmas fák között sietve mentünk végig, és lekanyarodtunk a sziklák felé. A lámpák lidércfényszerűen imbolyogtak az éjszaka végtelennek tetsző feketeségében. hugokás hallatszott panaszosan a parkból. A tenger morajlása egyre közelebbről hangzott. Csak hamar megpillantottuk a szeszélyes sziklacsoportok fekete körvonalait. Itt fekszik! kiáltott föl Hughes. A lámpa halvány fényköre mozdulatlan testet világított meg. Kisé felemeltem a földön fekvő ember fejét. A fény Barnas titkár sápadtarcát világította meg. Letérdeltem és feltéptem a titkár véres ingét. Él! újongtam fel hirtelen. Semmi kétség, a szíve még dobogott, bár alig észrevehetően. Az idő nehezen múlt. A fali óra mutatói csiga másztak előre. A nyitott ablakon keresztül különös recsegések hangzottak a park felől. Csak már reggel volna. Pillantáson bárnes vértelen arcára esett. Mozdulatlanul feküdt az ágyban. Melle alig láthatóan emelkedett és sűlyedt a lélegzésnél. Archibald Wraith bóbiskolva ült az ablak melletti karosszégben, de szüntelenül felriadt. Mindjárt hajnalodik. Az ébredő világosság nehéz küzdelmet vívott a makas sötétséggel, mely komor árnyékként borult a szemhatárra. Valaki jött a lépcsőn. Most már az ajtó előtt hangzottak a lépések. Úgy látszott, hogy az idegeim végképp felmondják a szolgálatot. Ilyetten összerezzentem, mikor az ajtón kopogás hallatszott. A lord is felegyenesedett a karosszégben. Ösztönszerűen megmarkoltam a revolverem magyát. Nyisd ki! hallatszott Hughes hangja kívülről. Megkönnyebbülve nyitottam ki az ajtót. A detektív gyorsan belépett. Hogy van? kérdezte halkan, és a titkár felé intett. Rengeteg vért veszített, Válaszoltam. de életben marad. Hughes mélyen fellélegzett, és közelebb ment az ágyhoz. Kutatóan nézte a sápat arcot. Barnas kiség kinyitotta a szemét. Vízet. nyöszörögte halkan. Görcsösen ivott néhány kortyot, aztán újra mély álomba merült. A kés elcsúszott a bordáin, mondtam halkan, de így is elég mélyesebb, de régfű ez a Barnes, szólt Hughes. Ma éjszaka az életét kockáztatta. Alkalmasint ő is Lesben át, és a tengerparti követte az éjszakai támadót, aki a sziklák közelében eltűnt. Mikor Drexlerrel abbahagytuk az eredménytelen kutatást, Barnes bizonyára továbbra is ott maradt és szemmel tartotta a sziklákat. Ekkor érhette a támadás. Sajnos Barnesnek már nem volt ideje arra, hogy a revolverét használja. Minden valószínűség szerint így történt a dolog. Megérkezett már finn doktor? kérdezte Archibald wray Sajnos még nem, válaszolta Hughes, de minden percben itt kell lennie. Hilton ment térte a kocsival. Szokatlanul üldögértünk a doktorra várakozva. Végre meghallottuk az autó berregését. A Lord kihajolt az ablakon. Menders tisztelendő és vele van, mondta csodálkozva. Néhány perc múlva már a szobában voltak az érkezők. Fén azonnal a titkárhoz sietett, és amennyire a kötésektől lehetett, gondosan megvizsgálta. – A pózus biztató mondta. – Nem hiszem, hogy komplikációtól kellene tartanunk. Bólintottam. – Teljesen osztom a nézetét, kolléga úr. Mendels tisztelendő, aki eddig hugh beszélgetett, hozzám lépett. Hilton engem is fölvert, mondta, de örömmel látom, hogy rám nincsen szükség. Hilton ugyanis azt mondta, sebesült a végét járja. Minden esetre közel járt szegény a halálhoz, válaszoltam. Finn doktor úrra szeretnék néhány percig beszélni, szólalt meg Hughes hozzám fordulva, mikor észrevette, hogy az orvos és a Lord az ajtó felé tartanak. Nyilván azt akarta, hogy válasszam el a doktort Alchibard gray -től. Igyekeztem kívánságának eleget tenni, de nem sikerült. A könyvtár szobába megyünk, mondta a lord. Együtt fogjuk megtanácskozni a teendőket. Érthető okokból engem is érdekelt ez a megbeszélés, így megkértem Menderszt, hogy maradjon addig a sebesültnél, amíg visszajövök. A tisztelendő örömmel vállalkozott erre, én azonban mégsem mehettem el rögtön. Bár ugyanis egyszerre nagyon nyugtalan lett. Többször vízért nyöszörgött, és annyira forgulódott, hogy meg kellett igazítanom a kötését. Beletelt legalább negyed órába, míg a sebesült újra megnyugodott valamennyire. Kisiettem a folyosóra, és indultam a könyvtárszoba felé. Javában folyt a megbeszélés, mikor a könyvtárszobába léptem. Tehát ebben egészen bizonyos a doktor úr? kérdezte éppen Hughes. De mennyire, hiszen hetekig járt hozzám kezelésre válaszolta Finn. Először csak a körmet kellett leszednem, de később az a seb annyira elvérgesedett, hogy jóformán az egész újat el kellett távolítanom. Olyan tisztán emlékszem ezekre a részletekre, mintha néhány nappal ezelőtt történt volna az egész. Remek, mondta Hughes. Köszönöm a doktorú segítségét. Ha így van a dolog, akkor azonnal cselekednünk kell, szólt Archibald ray -t. Nyugalom, mondta a detektív. A vad már nem menekülhet előlünk.” Drexler és két csendőr őrzik a kiáratokat. Megvárom, amíg teljesen világos lesz. Nem akarok semmit kockáztatni. Ha elhamarkodjuk a dolgot, az utolsó pillanatban még kisiklik a kezünkből. Draxler és az emberei résem vannak, és utasításuk van arra, hogy a fegyverüket használják, ha az ember menekülni akarnak. Erről azonban szó sincs. Philip Cream biztonságban érzi magát. Nem gyaníthatja, hogy a nyomában vagyunk. Még egy órai türelmet kérek. – De hát kiről beszélnek végeredményben? Fakadtam ki türelmetlenül. Archibald Wright csodálkozva pillantott rám. – Hát nem tudja? – kérdezte meglepetten. – Fogalmam sincs róla – válaszoltam mérgesen. A folyosóról siető lépések se hallatszott. Valaki lenyomta a kilincset. Archibald Wright egy nevet súgott a fülembe megrökönyödve pillantottam rá. Az ajtó kinyílt, és mertensz jelent meg a küszöbön. Bocsánatot kérek, hogy ilyen időben jövök, mentegetődött izgatottam, de a gazdaszonyom fölvert álmomból. Azt mondta, hogy a kastélyban újabb szerencsétlenség történhetett. Látta ugyanis, hogy fénháza előtt megállt az autó. A faluban példátlan az izgalom. Legtöbben már hajnaltól ébren vannak. Az órára pillantottam. Még nem volt öt óra. – Nézd meg a betegeidet! – mondta Hughes hozzám fordulva. – Nem sokára érted, jövök? Mertensul egyelőre, a mi társaságunkban marad. Új kötést tettem Barnes sebére, és miután meggyőződtem, hogy az állapot a kielégítő, ismét a tisztelendő jóságos gondozására bíztam, mert ellent is meg kellett néznem. Ellent már ébren találtam. Patricia az ágya mellett ült, és örömmel ugrott föl, amikor beléptem. – Hála Istennek, hogy jössz! – suttogta. – Már aggódtam miattad. – Ahelyett, hogy aludtál volna! – mondtam szelít szemrehányással. – Mióta vagy itt? – Mindössze egy órája. Autóberregésre ébredtem fel. Ki jött? Tehát pátrisa nem tudott semmit Barnes megsebesüléséről. Nem tartottam szükségesnek, hogy beszámoljak erről, mert ezzel csak felesleges izgalmat okoztam volna. – Fén doktor jött – mondtam. – Később majd megvizsgálja elem. Erre azonban már semmi szükség sincs, szólt közben ellenvidáman. Pompásan érzem magam. Mindössze az bánt, hogy ezentúl kilenc újjó embernek csúfolhatnak. De hogy el ne felejtsem, mi van az elutazással? Pátrisa azt mondta, hogy a családi tanács madére állapította meg az utazás időpontját. Minden esetre azon leszek, hogy az elutazás megtörténjék válaszoltam kisé zavartan. Mégiscsak jobb Londonban, ahol nem leselkednek az emberre fúvócsövekkel és revolverekkel? Természetesen történhetik olyasmi is a délelőtt folyamán, ami feleslegessé tenni az elutazást. Hughes ugyanis ezt mondta. Tehát Hughes reméli, hogy még a délelőtt folyamán leleplezi és elfogja a gyilkost? Kérdezte Ellen izgatottan. Körülbelül így van a dolog. Válaszoltam. Hurrá! Kiáltott föl Ellen lelkesülten, és azonnal ki akart ugrani az ágyból. Egyelőre ágyban maradsz, mondtam határozottan. Ellen vigasztalhatatlan arcot vágott, és könyörgésre fogta a dolgot. Mindenképpen fel kell kelnem, mondta. A temetésen ugyanis ott akarok lenni. Milyen temetésen? kérdeztem meglepődve. Há, valahogy úgy képzeltem a dolgot, hogy a levágott ujjamat díszes katujában eltemetjük a parkban, válaszolta Ellen nevetve. Ragaszkodom az énekkarokhoz és a búcsúztató beszédekhez. Kívánságomnak sajnos nem tehetek eleget, mondtam. Az ujjad jelenleg alkoholfürdőben üdül. Londonban még alapos szövettani kísérleteket óhajtok végezni rajta. Ah, igazán kár, sóhajtott elem. Úgy látszik, le kell mondanom a megrázó temetés pompájáról. Halk kopogás hallatszott, és néhány pillanat múlva Hughes jelent meg a küszöbön. Egy kis sétára akarom hívni Polt, mondta derűsen. Patrísa azonban ijedtem belém kapaszkodott. Pol ma nem megy sétálni, mondta határozottan. Ismerem már a maga sétáit. Minden rábeszélő képességemet elő kellett szednem, hogy patrisa megnyugtassam. Kénytelen voltam hazudni, hogy elengedjen, pedig éreztem, neki volt igaza. Hughes nagyon is veszélyes sétára hívott. Az emelkedő nap pörös izzásba hozta a felhőket. Különös fény táncolt a lombok és bokrok zöld tengerén. Alig érezhető szél tartotta mozgásban a fejünk fölött a fák koronáit. A levelek furcsa zöld árnyékokat vetettek a detektív komor arcára. Hallgatagon érkeztünk a kerti házhoz. Az ajtó előtt Kiddet pillantottuk meg. Hol van, Hilto? kérdezte Hugh, ügyet sem vetve az őszhajó ember tisztelet teljes köszöntésére. Azt hiszem, a bárkájánál van, válaszolta a kertész. Gondolhattam volna, bólintott a detektív. Szeretném megnézni a szobáját. Parancsoljon uram, mondta a kertész. Ha megengedi, előre megyek. Barátságtalan, rövid folyosón kellett végigmennünk. A falak valamikor kárpitozva voltak, de a kárpit itt-ott már leszakadozott. Itt a szobája, mondta kid. az ajtó nincs bezárva. Benyitottunk. Tágas szoba volt, de szörnyen elhanyagolt állapotban. A tapét a cafatokban lógott, a tölcsfapadlót vakolattörmelék törmelék borította. A berendezés egészen szegényes volt. Néhány ócska szék, egy szekrény, és az ágy volt minden, amit láttunk. Az egész szoba annyira elhagyatottnak látszott, hogy szinte kételkedni kezdtem abban, hogy egyáltalán laknak benne. Hirtan nagyon ritkán van itthon magyarázta Kid, mintha kitalálta volna gondolatomat. Legtöbbször a bárkáján alszik. Természetes, ha hidegebb idők vannak, akkor állandóan itt lakik. Köszönöm, Kid, mondta Hughes. Azt hiszem, ez minden, amit látni akartam. Szótlanul mentünk vissza a sivárfolyoson. Fölélegeztem, amikor újra a szobában voltunk. A detektív nagyon szórakozottnak látszott. Egyre érthetetlenebbnek láttam a viselkedését. – Meg kell találnom – dörmögte. Feltétlenül elrejtette valahol. – Mondja, kid! – kérdezte hirtelen egészen más hangon. – Nem volna kedves segítségemre lenni valamiben? Mindenek előtt ásóra lenne szükségem. – A szerszámokat az üvegházban tartom – mondta kid. – Érte kell mennem. – Nem tesz semmit – szólt Hughes. – Úgy szívesen megnézném egyszer az orhideákat. – Van is néhány ritka példány köztük mondta két szolgálat készen. Elindultunk az üvegház felé. Az épület teteje már messziről vakító fénynel csillogott a napsugaraiban. Füllett meleg levegő csapta meg az arcomat, amikor beléptünk. Az egzotikus növények és virágok pompája ma szinte elviselhetetlen volt. Halálosan nyomasztó, folytogató érzés nehezedett a mellemre. Kit buzgón magyarázgatni kezdett, de a detektív szórakozottan hallgatta az öregember áradozásait. Én sem tudtam figyelni, és idegesen nézegettem körül. Mintha árnyékot láttam volna elsuhanni az üvegajtónál. Végtelenül Halknesz ütötte meg a fülemet. Feszülten hallgatóztam. Semmi kétség. Valaki van még rajtunk kívül az üvegházban. Csak egy hely volt, ahol egyáltalán elrehetett rejtőzni. Az egyik sarokban drótháló volt kifeszítve, melyre kúszó növények futottak föl. A levelek szinte áthatholhatatlan sűrű függönyt alkottak. Szinte hipnotizáltam meredtem erre a sarokra, mintha a zöld liánok között fenyegető szempár villogott volna. Bocsásson meg, uram, hogy ennyire visszaéltem a türelmével, mentegetődzött két hirtelen. Elfeledkeztem jövetelünk céljáról, azonnal hozom az ásót. Még egyszer bocsánatot kérek. Nem tesz semmit, mondta Hughes nyugodtan. Legalább volt ideje gondolkozni azon, hogy hova ásta a meggyilkolt kertész holtestét. Könnyedén odavetett szavainak írtózatos hatása volt. Az ősz ember megdermedten át. az arca kísértetiesen sápat volt, homlokán izzadságseppek gyöngyöztek. Vége a játéknak, Green, mondta a detektív acélos hangon, és hirtelen mozdulattal az előtt álló ember hajához kapott. Egyetlen gyorsrántás és a fehér paróka ott volt a detektív ujjai közt, és néhány pillanat múlva már az ősz bajusz és a régi múdi pápa szem is a földön hevert. Most már megismertem annak az embernek az arcát, akinek az éjeli támadás alkalmával lerántottam az állarcát. Az előttünk álló ember egyszerre magához tért kábultságából, villám gyorsan hátraugrott és a zsebéhez kapott. Lövés dördült el. A detektív mozdulatlanul állt. arcán egyetlen izom sem rándult meg. Ellenfelünk megtántorodott és végigzuhant a földön. A liánok közül Drexler lépett ki, kezében füstölgő revolverrel. Csak nem ugyanakkor fölrántották az üvegház ajtaját, és két szálas csendőr jelent meg a küszöbön. Gyorsan letérdeltem a földön fekvő ember mellé, hogy megvizsgálja. A sebesült ebben a pillanatban kinyitotta a szemét. Vagy gyűlölet lángolt fel ebben a démonikus szempárban, és ha a pillantása ölni tudott volna, akkor már halott volna. Egészen váratlanul rettenetes taszításért a sebesült ember felötti erőfeszítést tett, hogy föltápászkodjon. Alig bírtuk legyűrni, és főlélegeztünk, amikor végre a csuklójára szorultak az acélperecek. Átkozott gazember, lihegte Drexler elfulladva. Mégis örülök, hogy nem lőtte magyar, mert megmenekült volna a kötéltől. A megbilincselt ember mozdulatlanul feküdt, behunyt szemekkel, és ellenkezés nélkül tűrte, hogy megvizsgáljam a sebét. A sérülés nem súlyos, mondta. A golyó a vállába fúródott. Hughes félrevonta a csendőröket, és halk hangon utasításokat adott nekik. Haknes hallatszott. Az egyik virágálvány alól a teknős béka mászott ki. Nyilván a kis medence felé igyekezett, de a fekvő ember az útjában volt. Néhány pillanatig tanács állt, nedves fényű szemei kifejezéstelenül pislogtak, aztán újra megindult. Közömbösen átmászott a földön fekvő ember ziháló mellén, és lomhán folytatta útját. Csillogó háta csak hamar elmerült a medence medencevizében, melynek felszínén a Viktória régia óriás levelei A teknős apró lábai sáros nyomokat hagytak a megbilincselt ember fehér vászon ruháján. Esteledett. Az idő váratlanul rosszra fordult. Dühöngő szélrohamok rázták meg a fák imbolygó koronáit. Szágódó viharfelhők borították az eget, a tengerreket bömbölése szünet nélkül hallatszott. A szokásos alkonyat elmaradt, és olyan hirtelen sötétedett be, mintha a végítélet közeledne. Már átéltem itt néhány szélvihart, de ez számba sem jöhetett a mostani mellett. Igazi tombolt. Villám villámot követett, és az égzengés rettentő robaja szinte elviselhetetlen volt. – Éljen, Franklin! – mondta el, Nélküle ugyancsak reszkedhetnék most. Ha nem volna villám hárító, akkor most a pincében kereshetnék menedéket. Magasra emelte a boros poharat, és tartalmát egyszerre leöntötte. – Okosabb lett volna, ha ma még az ágyba maradsz mondtam rosszalóan nézve ellenre, aki már újra színültig töltötte poharát és bekötött kezével a szájához emelte. Nem vagyok bolond, mondta ellennevetve. Erri megígérte, hogy ma este mindent elmond, amit erről a Philip Greenről tudni kell. A többiek is várakozást teljesen néztek a detektívre, aki vidáman nézett végig a könyvtárszobában egybegyűlteken. A szokott esti társaságból mindössze hárman hiányoztak. Barnes, aki az ágyat őrizte, Finn doktor és Patricia, aki ma korán aludni ment. Végeredményben nem mondhatok sok újat, mondta Hughes. Ez az ember, ha ugyan egyáltalán nevezhetjük így ezt a szörnyeteget, már kétszer volt halára ítélve, de mégis sikerült elkerülnie az akasztófát. Tudomásom van arról is, hogy hónapokat töltött elmegyógyintézetben. Őrült volt-e valóban? Erre nehéz lenne határozottan válaszolni. És a cselekedeteiből sem lehet következtetni rá. Mert hol a végtelenségig óvatos volt, hol az esztelenségig vakmerő. Ha egyszer a fejébe vett valamit, azt rendszerint végre is hajtotta. Teljesen mindegy volt neki, hogy hány ember életét oltotta ki, amíg elérte a kitűzött céljait. Dél-amerikai életéből nem tudok túlságosan sokat, de minden esetre eldöntött tény, hogy Arthur Vrete ő gyilkolta meg. Az események azóta teljesen igazolták ezt a nézetemet. Kvítóból sikerült néhány adatot megszerezni a személyére vonatkozólag, de legnagyobb segítségemre mégiscsak Arthur Reid levelezése volt. Ezekből a levelekből sok mindent tudtam kihámozni. Tisztán és világosan bontakozott ki előttem a távoli tragédia képe. Arthur Reid kóborlásai alatt találkozott össze krinnel, és csak hamar a legjobb barátok lettek. Vrait tökéletesen megbízott új barátjában, és nővére leveleit is megmutatta neki. Kreen agyában hamar megfogalmazott a terv, hogy megöli barátját, akinél jelentékeny pénzösszeg volt. Ez az összeg azonban csak közvetlen ok volt. Kreen igazi célja a vasládika volt, amelynek létezéséről Ellen Vrait leveleiből tudott. Körülbelül egy éve annak, hogy Kreen a környéken felbukkant. Valami úton-módon megismerkedett az öreg kertésszel, és csak hamar sikerült magát belopni a kid bizalmába. Rendkívüli szakismeretei az egzotikus virágokról nagy előnyt biztosítottak neki, amihez hozzájárult behízelgő modora is, melyel végképp levette a lábáról a szegény öreget. Mikor elérkezettnek látta az időt, megpróbálta kidet rábeszélni, hogy közösen dolgozzanak. Nem nehéz eltalálni, hogy a becsületes öreg felháborodva utasította vissza az ajánlatot. Összevesztek, és Green leütötte az öreget. Ekkor támadt az az ideája, hogy a kertész szerepét ő fogja betölteni. Kénytelen vagyok elismerni Greenről, hogy a maszkírozásban kitűnő művész volt. Tökéletesebb átváltozáson kevés ember ment keresztül. A halott ember ruhái magukban véve is eléggé jellegzetesek voltak. A kitűnő paróka és bajus segítségével pedig már megtévesztő volt a hasonlatosság. Krín természetesen nem elégedett meg ennyivel. Hosszadalmas lenne elmondani, hogy milyen segédeszközöket használt az arc megváltoztatásánál, mégpedig úgy, hogy festéket sem használt. Elég, ha megemlítem, hogy parafin injekciókkal dolgozott. Az események nagyrészt ismeretesek már. Kreen lesben áll. Mindenről tudomása van, ami a kastélyban történik. Mindenkit is már, bár nem találkozik gyakran a kastély lakóival. Igazán csak éjszaka dolgozik. Az öreg Peterszel azonban nagyon összebarátkozik. Az öreg gyanútlanul kifecseg mindent, így Green állandóan tájékozódik a helyzetről. A gazember a legkisebb előnyt is azonnal kihasználta. Például mikor megtudta, hogy Ellen Wrayt betegesen fél az anzáktól pokoli ötlete támadt, Rettentő maszkot készít, és ezzel ijesztgeti a szerencsétlen asszonyt. Célját azonban nem érte el, a vasláda rejtéjét nem sikerült megtudnia. Az idegbeteg asszonyt azonban őrületbe kergette az éjszakai kísértett járással. A is suttogni kezdett az éjszakai rémről, aki egyre fenyegetőbben lépett föl. Greennek érdeke volt, hogy elrémítse az embereket a kastéból, mert korlátlanul szeretett volna rendelkezni a terep felett. Az autóbaleset is az ő számlájára irandó, mert a féket csak ő ronthatta el. Az ablakon át történt lövés is nyilván a lakók megfélemlítését célozta. Azon a rettenetes éjszakán, mikor szegény Ellen meghalt, a gazember már közel járt a céljához. Ugyanis a kloroformos merénylet után mindinkább arra a meggyőződésre jutott, hogy a rejtély kulcsa Ellen Wraith szobájában található meg. Az események között feltétlenül meg lehet találni az összefüggést. Mégis arra kell gondolnom, hogy Crane nem normális. Nincs értelme, hogy felsoroljam a hibákat, amelyeket elkövetett. Úgy látszik, teljes biztonságban érezte magát az öreg kertész maszkjában, és őrjöngő álhatatossággal igyekezett elérni kitűzött célját. Úgy látszott, hogy senki sem tudja föltartóztatni a munkájába. Minden áron meg akarta szerezni a vasládát. Szegény Brents örmesternek is el kellett pusztulni, amikor meglepte Krint. Egész bizonyosan tudtam, hogy Krint előbb-utóbb visszatér Ellen Wrayt szobájába. Ezért rendeztem az elutazási komédiát. Tervemet csak nem siker koronázta, és Green csak a véletlennek köszönheti, hogy el tudott menekülni. Sokat beszélhetnék még ennek az embernek ördögi ügyességéről és találékonyságáról. Állomport keverni a vízbe, vagy vaktöltényeket csempészni a revolverbe. Mindez gyerekjáték volt neki. Ne felejtsük el azonban, hogy a legtöbb esetben a véletlen is segítségére volt. Több ízben sikerült az utolsó pillanatban egérutat nyernie, és csak hajszál választotta el az elfogatástól. Más ember igyekezett volna a bőrét menteni és eltűnni a látóhatáról, de Krín nem ilyen fából volt faragva. Dőhe csak fokozódott, és ember fölötti erőfeszítéseket tett a láda megszerzésére. Semmitől sem riadt vissza. Jóformán nincs köztünk senki, akinek az élete biztonságban lett volna, és mi is szerencséről beszélhetünk, hogy aránylag épp bőrrel a fenyegető veszélyt. Ha végig pillantok most a társaságom, Ellen bekötött keze is arra emlékeztet, hogy a halál milyen közel járt hozzánk. De Paul barátom, Drexler vagy jó magam is csak hajszál híján menekültünk meg a pusztulástól. Nem is szólva a Derik titkáról, aki tegnap még fél lábbal a sírban volt. Hughes fáradtan elhallgatott. Ebben a pillanatban lépett be fénydoktor, doktor, Arca ragyogott a megelégedéstől. – Bár ez már rendesen evett, – mondta a vidáman. – Most már én is szeretnék valamit hallani. – Sajnos elkésett, kedves kollégám, – mondtam nevetve. – Harry barátunk úgy látszik már elfáradt, és nem hiszem, hogy még sokat fog beszélni. – Ebben igazad van, – bólintott Hughes. – Mindössze még azt akarom megérdezni, hogyha Fény doktor évekkel ezelőtt nem operálja le az öreg kertész egyik ujját, akkor Krín talán még most is szabadlábon lenne. Krín természetesen gondolta arra is, hogy a levágott ujjat valamiképpen érzékeltetni kell, ezért állandóan kötést hordott a kérdéses ujján. De a sors úgy akarta, hogy a kötés éppen akkor csúszol le az ujjáról, amikor én is láttam. Akkoriban nem tulajdonítottam különösebb fontosságot az egész ügynek. Annyi bizonyos, hogy az újnak látszólag semmi baja sem volt, így élénken az emlékezetemben maradt ez a jelentéktelennek látszó körülmény. Ha ellensérülésével kapcsolatban nem kerül szóba kid levágott ujja, akkor talán még most sem jöttem volna rá az igazságra. Szóval a véletlennek nagy szerepe volt a gyilkos leleplezésében. Krim teljesen nyanútlan, még az utolsó percben is, de a biztonságokáért megjátszottam, hogy Hiltonra gyanakszom. A gyilkos valósággal besétált a csapdába, mely már készen várta az üvegházban. Hughes fáradtan elhallgatott, és a boros üveg után nyújt. Néhány csekéséget azonban elfelejtettél, Harry, mondtam. Többek között megfejtetted a leszakított papírszövegét, és biztonságban helyezted a vasládát. Kizárólag az én ügyetlenségem okozta, hogy Krint nem csípted el már akkor. Adjuk ezt, legyintett a detektív szerényen. A fontos az, hogy a gazember lakat alatt van. Nem csodálkoznék, ha őrültnek tettetné magát. Mi a véleményed erről? kérdeztem. Feltétlenül igazad van, mondta a detektív. Krím mindent meg fog kísérelni, hogy megmeneküljön az akasztófától. De minden erőlködése meddő lesz. A kötelet nem fogja elkerülni. Tészta szívemből, kívánom neki, mondta Drexler, és sietve megivott egy pohár bort. Egyikünk sem beszélt. Kínos szünet következett, és mindnyájan megkönnyebbültünk, amikor Archibald Raid megszólalt. Kár, hogy Patricia már aludni ment. Talán össze tudtunk volna hozni egy bridge partit. Ebben nem lesz hiba, válaszolta Ellen, hiszen elegen vagyunk. Várjunk csak, Manders tisztelendő úr, Archibald bácsi, Mertens és Paul játszanak az egyik csoportban. A másik partira is maradtunk négyen, Harry, Féndoktor és én. Ö, pardon, ez még csak három. A vizsgálóbíró urat fogjuk felkérni negyediknek. Drexler eleinte szabadkozott, miután korán reggel készült elutazni, és legszívesebben lefeküdt volna. De végtére is beadta a derekát, és leült a játék asztalhoz. Ha az idő ilyen marad, mondta Menders tisztelendő, akkor nem sokára téli ruhába öltözhetünk. Az idő csak ugyan förtelmes volt. Rettenetes volt. a hőmérséklet sűjjedése erősen érezhető volt a szobában. Az esőcseppek szünet nélkül verdesték az ablaküveget. A villámok sokszor nappali fényt árasztottak a környékre, a mennydörgés bántóan erős volt. Egyszerre olyan dördülés rázta meg a házat, hogy mindannyian felugrottunk. Hála Franklin apánknak, dadogta ellen kisé elfehéredve, a jó öreg villámhárító elhárította a veszedelmet. Szörnyű idő, mondta Archibald Reid. Nem volna szívem senkit elengedni ebben a viharban. Ez annyit jelent, hogy szívesen látott vendégek vagyunk éjszakára, szólt Mertens. Én azonban mindenképpen hazamegyek. Egy idő óta kisé barátságtalannak találom éjszaka a kastélyt. Különösen amióta dagatfeljel fejjel ébredt föl kedves direktorul szólt közben Hughes kúnyosan. A célzás félreérthetetlen volt, és minnyáján harsány nevetésben törtünk ki. Most már nyugodtan alhatik itt, kedves Martens, szólt ellenvidáman. Mióta Krint elfogták, barátságosabb lett minden. Kijelentem, nem folytathatta, mert az ajtón gyors kopogás hallatszott, és az egyik csendő ráta küszöbön. Az egyenruhája egészen átázott, ő maga pedig teljesen kimerültnek látszott. Görcsösen kapaszkodott az ajtó félfába. Krint megszökött, mondta rekettem.